Psalmul 37 al desăvârșirii Doamne, calea Ta prin pocăință, curățenie și desăvârșire ne-ai învățat și adevărul tainic în inimi ne-ai turnat. Doamne, când cu smerite gânduri de lumea cea văzută cu sârg ne-am depărtat, noi calea într-o Tine spre viață am aflat. Doamne, când drumul spre viață în toate l-am aflat. Comilă ca un sfârșnic, pe toți nei cercetat. Doamne, veșmântul de iubire, cu râvnă ne lucrat, și cu inerul tainic, la nuntă ne chemat. Doamne, când ne sfârșit fire, prin stele-am căutat. Înțeles mai tainic. În gând, noi am aflat. Doamne, când Crucea Milei Tale spre noi ai plecat cosete fără margini. Iubirea ta cu lacrimi în Suflet ne-a intrat. Doamne, când lacrima durerii, din dorul așteptării, izvoare ne-a făcut, tu, neputința noastră ca armă de tărie,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 nu i-am văzut păcat. Puterea umilinței, genunchii cei din cuget la tine i-a plecat.